Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Окрема дяка тим, хто став спонсором каналу. Примарний політ. Розділ 71. Нарова встала на мертве дерево та змогла дотягнутися до колеса літака, вона схопилась за метал, підтягнулася та опинилась на хвості. Єгар рушив слідом. Він дочекався Дейла, взяв у того камеру і допоміг оператору залізти. Жінка поспішила вперед та зникла з полю зору. Єгар виліз на літак і пішов за в Вгору, по літаку, обходячи астрокупол. Встановлений відразу за кабіною пілота, де мав би сидіти штурман, оточений з усіх боків низкою скляних панелей. Саме звідти він мав би орієнтуватись по зорях, щоб скеровувати літак через тисячі миль океану та джунглів. Єгар помітив, що гумові ущільнювачі навколо вікон зіпсувались, а одна чи дві панелі впали. Він дійшов до кабіни пілота, спустився вниз і приєднався до Нарової, яка присіла на самому носі літака. Дуже небезпечне місце. Земля 40 футів внизу, а ніс військового літака гладкий та аеродинамічний, проте за 70 років вимазаний сміттям джунглів. Єгер доклав усіх зусиль, щоб втримати рівновагу. Дейл почав знімати. Він витягнув шматок паракорду з мішечка, кинув його операторові та попросив обмотати навколо радіощогли, що стерчала вгорі задньої частини кабіни літака. Дейл так і зробив, а Єгар накрутив дві петлі, щоб вони з наровою мали за що триматись. Жінка через скло вивчала щось спереду. Єгар побачив масні сліди там, де вона в рукавичках відчистила бруд і плісняву. На якусь мить жінка глянула в його бік. «Бічне вікно!» – сказала вона. «Думаю, воно лишилось незамкненим. Це наш шлях всередину!» Нарва потягнулася в бік, тримаючи в одній руці свій особливий ніж. Вона спритно вставила лезо в напівзогнилий ущільнювач та натиснула. Більшість таких літаків мали розсувні ілюмінатори, тож пілоти могли розмовляти з екіпажем на злітно-посадковій смузі внизу. Нарова намагалась відкрити цей ілюмінатор за допомогою важіля. Дюйм за дюймом вона відсувала вікно назад. Доки не утворилась щілина, Достатньо широка, щоб пролізти всередину. Нарова, легка як кішка, викрутилась стегнами та тулубом, а потім зникла всередині. Єгар слідом за жінкою. Його черевики з різким стуком приземлились на голу металеву підлогу кабіни. Минуло кілька секунд, поки його очі звикли до темряви. Він наче потрапив у якусь капсулу часу. Запаху, звісно, не було, бо респіратор усе відфільтрував. Але Єгер все ж уявляв собі затхлий, запліснявілий аромат шкіряних сидінь, змішаний з їдким запахом і ржавого алюмінію від десятків циферблатів, що покривали масивну пілотську панель. Позаду щось, що колись було сидінням помічника пілота, заховане у власній тісній ніші, і повернене обличчям назад з масою циферблатів і важелів. Потім крісло штурмана в астрокуполі, а за ним у тіні перегородка, що відділяла кабіну від вантажного відсіку. Інтер'єр був ніби недоторканим. Ніби екіпаж покинув літак лише кілька годин тому. Біля крісла пілота стояла фляжка, а поруч Чашка, напевно, з кавою, яка застигла на дні. Пара окулярів, типу авіатор, на сидінні пілота. Наче він кинув їх туди, коли відійшов на корму, щоб поговорити з екіпажем. Враження якесь примарне. Але чого тут очікувати? Над сидінням пілота було щось прикріплене. Щось, що привертало увагу. Дивно. Майже інопланетна конструкція на шарнірі. Ніби вона опускалась перед очима пілота. Єгар глянув на інше крісло. Там теж був встановлений подібний пристрій. Він відчув на собі погляд наровий. «Це те, що я думаю?» – запитав Єгар. «Так», – підтвердила жінка. «Вампір, інфрачервоний приціл нічного бачення» для посадки і зльоту в повній темряві. Її не здивував цей пристрій. На відміну від Єгера, який вважав, що нічне бачення винайшли американці, причому лише кілька десятиліть тому. Побачити робочий комплект такого обладнання тут, у німецькому літаку часів Другої світової війни, це дуже і дуже приголомшливо. На штурманському столі лежала покрита пліснявою мапа з олівцем. Штурман, схоже, явно був затятим курцем. Купа напіврозкладених недопалків лежала у висувній попільничці, поруч із пачкою сірників люфтваффе. У файлі, який колись належав штурману, було старе пожовкле зображення. Єгер придивився. аерофотознімок який зображав злітно-посадкову смугу такою, якою вона виглядала, коли її вперше проклали в джунглях, близько самих десятиліть тому. Там були різні німецькі слова, одне з яких «трейпстофлагер» було написано поруч зі символом паливної бочки, що виходить у літака просто закінчилось пальне, і саме тому він тут застряг, Єгер повернувся, щоб показати це Наровій, але жінка стояла до нього спиною. Вона схилилась над шкіряною дорожньою сумкою. Її руки гарячково гортали сто з документів. Схоже, вона отримала те, за чим прийшла сюди. І ніхто не розлучить її з тим, що там, в тій маленькій сумочці. Нарова, мабуть, відчула на собі його погляд. Без слів вона скинула рюкзак, запхала в нього документи і повернулася до багажного відсіку літака. Потім подивилась в бік єгера. Йому ж здалось, що її обличчя під маскою почервоніло від хвилювання, а в погляді була крига. «Що, знайшла те, що шукала?» – запитав він уїдливо. Жінка проігнорувала. Замість цього вона жестом показала на задню частину літака. Туди, якщо ти дійсно хочеш побачити, які таємниці зберігає цей літак. Єгор зробив зарубку собі в пам'яті поговорити з жінкою після того, як вони піднімуть літак. Зараз не було часу для будь-якої конфронтації. Розділ 72 Нароба вказала на перегородку. Там був довгастий люк, прикритий ручкою, зафіксованою у вертикальному положенні. Стрілка вказувала вниз, а біля неї написані слова «Зу Офнен». Перекладу не треба. Єгер потягнувся до ручки. Він на мить завагався, потім засунув руку в нагрудну сумку і витяг звідти налобний ліхтар який натягнув на капюшон і маску. Тільки потім він знову потягнувся до важеля і вернув його в горизонтальне положення, після чого широко розчинив важкі двері. Всередині задньої частини літака панувала темрява. Єгер намацав ліхтарик і увімкнув. З пари ксенонових ламп вирвалось палаюче синє світло. Два промені в темряві нагадували лазерне шоу і зачеплялись за шари чогось, схожого на туман, що товстим шаром лежав по всьому трюму. Цей туман потягнувся за єгра примарними руками. Вони зазирнули глибше і побачили по всій довжині фюзеляжу високі штабелі вантажних ящиків. Кожен прикріплений до сталевих вушок, вмонтованих у підлогу літака, щоб запобігти зміщенню вантажу під час польоту. Єгер зробив перший обережний крок всередину. Він був повністю впевнений у захисному комплекті. Але ступати в небезпеку все одно було страшно. Не було жодної токсичної речовини, яка могла б подолати захисний костюм та маску. Але що як трюм літака замінований? Придивившись, він помітив, що промінь його ліхтаря чіпляється за довгі срібні нитки, натягнуті з одного боку трюму до іншого. Майнула перша думка, що це розтяжка, яку залишили німці. Але потім він помітив, що кожна нитка – це частинка чогось більшого, геометричного візерунка що закручувався по спіралі в напрямку темної маси у самому центрі. «Павуки!» «Ну чому завжди павуки?» «Це блукаючий павук!» Втрутився голос Нарової через радіопереговорний пристрій. «Вони завжди проникають скрізь. Будь пильним!» Вона рушила вперед. Покусана одного разу павуками, вона, здавалось, не виявляла жодного страху, вправно розрізаючи павутиння і розчищаючи шлях. Вона робила піруети з боку в бік, перерізаючи шовкові нитки та відкидаючи тіла павуків, рухаючись з витонченою грацією балетної танцівниці. Це було захоплююче. Єгер стежив за процесом, відзначаючи її нестримну відвагу. Ця жінка справді унікальна і така ж небезпечна, як і павуки, яких вона майстерно обходила. Він пішов стежкою, яку проклала Нарова, намацуючи дроти, встановлені трохи вище рівня підлоги. Його погляд привернув масивний ящик прямо перед ним. Той був такий великий, що єгеру доведеться протиснутись повз, щоб продовжити спуск по літаку Стало цікаво, які пристрої німці використовували Для завантаження і розвантаження літака Ліхтарик висвітлив напис, написаний на боці ящика Під якою темнівся Рейх Садлер Деякі слова плюс символ єгар впізнав Але саме Нарова доповнила пазл вона стала на коліна перед ящиком та прочитала слова, які висвітлював її власний набобний ліхтарик. «Отже, не дивно!» – почала вона. Єгар присів поруч. Дещо тут я знаю?» «Це цілком таємно. СС – команда з перевезення. А що означає інші слова?» Нарова прочитала. Операція «Орлинний політ», товариство кайзера Вільгельма, головна ядерна дослідницька установа нацистів, проєкт створення ядерної зброї, ядерний реактор. Вона повернулась до єгора. Судячи з всього, тут компоненти їхньої ядерної програми. Нацисти експериментували з ядерною енергією і з тим, як її можна використати для створення зброї. Жінка підійшла до другого ящика і прочитала напис. Верхні два рядки однакові. Тут нижче написано «Міттельверк». Це підземний комплекс у горах конштайн у самому серці Німеччини. Саме туди Гітлер доручив Гансу Камлеру перемістити найкращі нацистські ракетні установки. Але вже після того, як їхній дослідницький центр у Панемюнде був розбомблений союзниками. Протягом зими 44-го і весни 45-го років 20 тисяч робітників із сусіднього концтабору Міттельбаудора загинули на будівництві Міттельверку. Від виснаження, голоду і хвороб. Вони працювали до смерті. Нарова жестом вказала на ящик. Як бачиш, не все зло з Міттельверку Загинуло з закінченням війни. Єгер подивився на останній рядок. Що воно значить? «Америка ракет» Вона розроблена для польотів зі швидкістю понад три тисячі миль на годину для ураження американського континенту. До кінця війни нацисти вже мали робочі прототипи і, вочевидь, вони не хотіли, щоб цей проєкт загинув разом з Рейхом. Єгер відчував душою, що Нарова знає набагато більше, ніж розказує. Причому від самого початку експедиції. А тепер вони зробили низку приголомшливих відкриттів. Секретний німецький військовий літак, розфарбований в американські кольори, загублений на десятиліття в Амазонії і набитий тим, що на чиюсь думку Являється вантажем нацистських жахів. І здавалося, навіть це не стало для Ірини Нарової шоком або несподіванкою. Розділ 73. Вони йшли далі в темряву. Спека була пекельною. Дискомфорт потроювався хромістким костюмом і маскою. Але я не сумнівався, що саме цей комплект рятує його. Якщо б вони з наровою зайшли сюди без захисту, то точно зараз були б у світі болю. На мить він озирнувся, щоб перевірити оператора, і побачив, що той вже чіпляє портативну лампу на батарейках до верхньої частини камери. Дейл увімкнув світло, і салон військового літака засяяв різкими, наче вирізаними ножем, світлом і тінями. З усіх кутків на них витріщались жахливі, сяючі очі, павуки. Здавалось, що примари тих, хто керував цим літаком, прокинуться від яскравого світла, вийдуть з тіні, піднявши пістолета, щоб до останнього захищати свої таємниці. Здавалось неймовірним, що цей літак загубився разом з усіма цими секретами. Нарова присіла перед третім ящиком, і майже миттєво Єгар відчув зміну в її поведінці. Розглядаючи напис, вона придушено зітхнула, і він зрозумів, що тут є елемент, якого жінка побачити не очікувала. «Так, а ось це дійсно сюрприз», – пробурмотіла Нарова і подивилась на Єгара. Кожен рядок зрозумілий, стандартний. Але останній і третій, ти його розумієш. Єгер кивнув. Щось пов'язане з фізикою плазми. Місто Дрезден. Згодна, підтвердила жінка. Останній рядок я не зможу перекласти на англійську. Він означає щось типу променя смерті. Енергетична зброя. Вона стріляє пучком частинок або електромагнітним випромінюванням, або навіть звуковими хвилями. Звучить фантастично, але ходили чутки, що у нацистів була така зброя, яку вони використовували для збиття літаків-союзників. Вони зустрілись поглядом. «Отже, це не чутки», – сказав він. «І німці були готові триматися за свою зброю до останнього». Єгар відчував, як Піт стікає по обличчю. Спека зростала. Піт починав конденсуватись всередині маски, затуманюючи зір. Треба було йти в задню частину літака і спробувати відчинити одні з бічних дверей, які знаходились в кормовій частині хвоста. Поки вони йшли далі, Нарова показувала на інші ящики – заповнені найсучаснішим озброєнням. Планерна бомба з радіусом 200 кілометрів, що наводиться на радарний сигнал цілі. Керована бомба з тепловою або радіолокаційною головкою самонаведення. По суті, попередники сучасних розумних бомб. Вона нахилилась біля ряду довгих низьких ящиків та пояснила, що тут Керовані ракети класу «Земля-повітря» для збивання бомбардувальників, а також ракети класу «Повітря-повітря», які наводить на ціль пілот. А ще керовані зенітні ракети. Нарова зупинилась перед групою менших коробок. Там зберігались активні прилади нічного бачення, які у поєднанні з інфрачервоним прожектором буде мати необмежену тальність дії. А ще поруч стелс-матеріали для програми чорного літака, попередників сучасних стелс-бомбардувальників. Вони знайшли матеріали для покриття підводного човна німців, яке поглинало радар, що робило їхні човни майже невидимими. Нарова подивилась на Єгера. У той момент... Це було настільки революційним, що копія у китайському флоті, підводний човен класу Мін, все ще експлуатується сьогодні. А ще, проєкт 633 «Росіян» – підводний човен, пряма копія підводного човна німців, який проіснував протягом усієї холодної війни. Вона змахнула пил з іншого ящика, відкривши вибиті на ньому слова Зарин, Табун і Зоман – найсучасніші нервово-паралітичні речовини нацистів, які досі зберігаються у великих світових державах. У 45-му році ні у кого не було ефективного захисту від них. Жінка різко зітхнула. А тут біологічні агенти, біологічна зброя Гітлера, дітище нацистського вченого Курта Бломе. Навіть після війни нацисти заперечували існування такої зброї. Казали, що це програма дослідження раку. Але тут усі докази. Зброя на основі чуми, черевного тифу, холери, сибірської виразки та нефриту. Вочевидь, вони планували продовжити роботу після війни. Коли вони дійшли до хвоста літака, голова єгера паморочилась, як від задушливої спеки так від усіх їхніх відкриттів. Отже, абсолютна віра Гітлера в технологію принесла свій врожай. Причому такий, який неможливо навіть уявити. У центрі бойової підготовки королівської морської піхоти, де він завершив офіцерську підготовку, вчили, що союзники перемогли ворога як у військовому, так і в технологічному плані. А якщо вірити в місто цього літака, то на уроці їм розповідали брехню. Керовані ракети та снаряди, розумні бомби, літаки-невидимки, підводні човни-невидимки, прилади нічного бачення, хімічна та біологічна зброя, навіть промінь смерті. Цей літак свідчив про приголомшливий прогрес нацистів. Розділ 74. Задні вантажні люки літака виявилися зразками добротної німецької техніки. З обох боків подвійні двері висотою близько шести футів, які відкривались назовні. Вони виглядали добре змащеними, тож Єгар вирішив, що відкрити буде легко. Але довелось докласти зусилля до одного з важелів. Той ледь скрипнув. Саме тому єгар приклав усю свою вагу, і наступної миті двері розчинились. От уж мить густий осад туману, який тримався в салоні, почав витікати назовні. Він здивувався, що ця штука виявилась важчою за повітря. Туман виливався з літака, звиваючись до землі і розтікаючись, як густий токсичний суп. Коли сонячний промінь потрапив у цю газову хмару, вона ніби засвітилася зсередини з дивним металевим відблиском. Це нагадало єгору, що треба провести деякі тести, щоб встановити джерело токсичності. Він настільки захопився таємницями літака, що майже забув протест. Але можна його провести і пізніше. Він зараз горів. Потрібно кілька хвилин перепочити і подихати свіжим повітрям. Єгар сів по один бік відчинених дверей. Нарова навпроти. Краєм ока він бачив, як Дейл знімав, намагаючись увібрати в об'єктив камери кожен сантиметр дивовижної знахідки. У світлі, що проникало крізь відкритий люк, Єгр помітив щось схоже на зображення ПЗРК, намальоване на одному з боків сусіднього ящика. Нарова прочитала для нього напис: Це Флігерфауст означає буквально кулак пілота, перша в світі ракета класу земля повітря, що запускається з плеча, використовується для збиття літаків-союзників знову ж таки, на щастя. Її винайшли занадто пізно, щоб це могло суттєво вплинути на війну. Це якийсь сюр, пробурмотів Єгер. Стільки всього знадобиться ціла вічність, щоб каталогізувати всі таємниці, які тут є. А що тебе дивує? запитала Нарова, вдивляючись у білі кістки мертвих джунглів. Що у нацистів була така технологія? У них було і багато чого іншого. Хто знає, що ще є в цьому літаку? Жінка зробила паузу. Чи, можливо, тебе дивує, що у цього літака американське маркування? Союзники підтримали прагнення нацистів щодо переміщення їхньої зброї у найвіддаленіші куточки землі. Наприкінці війни вони зіткнулись з новим ворогом – радянською Росією. Випадок, коли ворог мого ворога – друг. Союзники на найвищому рівні благословили це переселення нацистів. Ось чому літак у кольорах ВПС США. Американці тоді володіли небом, і ніхто б не впорався з цією роботою краще. До кінця війни була гонка проти росіян. Продовжила вона. Захопивши секрети нацистів, технології та вчених, «Ми змогли виграти холодну війну, не кажучи вже про космічну гонку. Тоді все цим виправдовувалось». «Ми?» – здивувався Єгор. «Але ж ти росіянка. Ти сама казала». «Ти про мене нічого не знаєш». Пробурмотіла вона і помовчала. «У мене, можливо, і російський акцент. Але кров у мене британська. Я народилась у твоїй країні». Хоч і походження в мене німецьке. Живу тепер у Нью-Йорку. Громадянка вільного світу. Єгер у вибачення просто знизив плечима. Ну, звідки я це міг знати? Ти про себе взагалі нічого не розповідала. І зараз на найкращий час розповідати. Перебила Нарова, показуючи на літак. Ну, справедливе зауваження. Розповідай. Що ще знаєш? Той підземний об'єкт, Міттельверк, продовжила жінка. На початку травня 1945-го американці захопили його, і перші ракетні комплекси вже тоді були відправлені до США. А через кілька днів радянські офіцери взяли комплекс під свій контроль. Висадка на місяць, та й взагалі вся програма «Аполлон» була побудована на основі цієї технології. Або Курт Бломе. Директор програми по розробці біологічної зброї. Він настільки просунувся, тому що експериментував над жертвами концтабурів. Наприкінці війни він постав перед судом у Нюрнберзі. Якимсь чином його виправдали, а американці забрали його до себе. Ми укладали угоди, оголосила Нарова не змозі зістримати гіркоти в голосі укладали угоди з найгіршими з нацистів. Ти чув про операцію «Скріпка»? Єгер похитав головою. Це американський проєкт з переселення тисяч нацистських вчених до США. Їм давали нові імена, ідентичність, а також додаткову владу і вплив. В Британії була схожа програма. Тільки з типовою іронією ви назвали її «Операція Дарвін». Виживає сильніший. Два супер-надсекретних проекта Операцію «Скріпка» заперечував навіть президент США. Вона зробила паузу. Але існують ще більш секретні проєкти. Наприклад, цей «Орлиний політ», що написано на кожному ящику в трюмі цього літака. Це план Гітлера з переміщення нацистських технологій туди, де їх можна використати, для відбудови Рейху. Проєкт, який ми, союзники, підтримали, оскільки німці зголосились працювати з нами проти росіян. Коротше кажучи, ми зараз на борту військового літака, який лежить в основі найтемнішої світової змови. Цей літак є базою для секретності більшості британських і американських досьє. Я не кажу вже... Проросійські, які залишаться закритими. «Вірно — Вірно? — запитав Єгер. Нарова знизила плечима. — Дивно, що тебе це дивує. Сприймай це так, ніби хороші хлопці уклали угоду з дияволом. Через те, що хотіли якогось добра для вільного світу. Розділ 75 п'ятий махнув на ящики в трюмі. Твої слова роблять цю знахідку ще більш неймовірною. Цей літак, мабуть, найбільша колекція нацистських військових секретів. Тим важливіше забрати її звідси, туди, де ми зможемо... Де ми зможемо... Що? Перебила Нарова, повернувши до нього холодні очі. Розповісти світові, багато з цих технологій ми вже вдосконалили, хоча б той. Промінь смерті. Нещодавно американці вдосконалили саме таку річ. Кодова назва «Мародер». Зброя, що стріляє пончикоподібною сферою плазми. Уяви собі, стріляє кульовою блисковкою. Засекречена програма з обмеженим доступом. Святий грааль таємниць. Тож ні, містере Вільям Едвард Майкл Єгер. «Ми не представимо це відкриття світові найближчим часом, але це не означає, що ми повинні опустити руки». Довгу хвилину він дивився на жінку. Вільям Едвард Майкл Єгер. Навіщо використовувати його повне ім'я? «Слухай, взагалі-то у мене є мільйон запитань». Гучніше сказав Єгер. Більшість з них, здається, стосуються тебе. Не підскажеш, звідки ти стільки знаєш. І не проти розповісти мені все. Не проти розповісти мені, хто ти така, звідки, на кого працюєш. І ще одне. Що це за ніш у тебе такий?» Нарова відповіла, але її погляд залишився прикутим до мертвого лісу. Можливо, і розповім дещо. Але коли виберемося звідси. Коли ми дійсно будемо в безпеці. Але зараз... І сумка з документами. Втрутився Єгар. Ту, що ти витягла з кабіни літака. Що в ній? Польотний лист, повітряні мапи. Пункт призначення цього та інших військових літаків. Нарова проігнорувала. Зараз, Вільям Едвард Майкл Єгар, «Я думаю, тобі потрібно знати тільки одне. Я знала Едварда Майкла Єгера, твого діда. Дідусь Тед, так його називали всі, хто його знав. Він був натхненням і дороговказом для всіх. Я працювала з твоїм дідом, точніше з його спадщиною. Нарова витягла ніж. І саме твій дід заповів мені його». «Мені дійсно було цікаво познайомитись з тобою, з його живою спадщиною. Мені й досі цікаво. Ти не такий, як я думала». Єгер втратив дар мови, і перш ніж зміг придумати відповідь, Нарова заговорила знову. «Він був дідусем, якого у мене ніколи не було, якого я ніколи не могла мати. Вперше за весь час знайомства». Нарова подивилась на Єгера дуже прямо та пронизливо. І знаєш, що ще? Мене завжди обурювали твої з ним стосунки. Те, що ти мав можливість слідувати за своїми мріями? Єгар розвів руками. Так, а це звідки вилізло? Нарова відвернулась. Це довга історія, і я не знаю, чи готова я її розповісти. Можливо тільки якщо ти готовий її вислухати. А зараз?» Її слова обірвав страшний крик, що пролунав у радіопереговорному пристрої. «Зніміть цю штуку! Зніміть їх!» Єгар повернувся і побачив, що Дейл помилково потрапив у місце, де павутиння було найгустішим. Оператор настільки зосередився на камері, що не стежив за тим, куди йде. Дейл намагав розірвати павутину, втримати камеру і відкинути павуків. Єгер кинувся на допомогу. Він припустив, що ікла павуків навряд чи зможуть пробити рукавички чи маску, а костюм достатньо міцний, щоб витримати укус. Але оператор навряд чи знав про це. Жах у його голосі був надзвичайно реальним. Єгер відкидував павуків подалі в темряву. Оператор однією рукою міцно тримався за камеру. З допомогою Нарової він все ж таки витягнув Дейла з павутиння. І саме тоді побачив справжню причину жаху. У зім'ятій масі шовкового павутиння був скелет. Одягнений в напівзотлілу уніформу офіцера СС, Єгар подивився на труп, безсумнівно, одного з перших пасажирів Ю-390, і почув голос по радіопереговорному пристрою. «Та це не павуки!» – задихався Дейл. «Я вляпався в лапи якогось давно померлого нацистського генерала. Та я вже зрозумів!» Відповів Єгар. Знаєш що? На його фоні ти красень. Що ж, давайте збиратись. До Єгара дійшло, що вони перебували в атмосфері літака близько години. Настав час повернутися до табора. Але коли він повів Дейла Танарову назад, його вразило шокуюче усвідомлення. Єгар досі і не подумав про те, що цей військовий літак може містити ключ до з'ясування долі його дружини і сина – Лука і Руд. Їхнє зникнення нерозривно пов'язане з тим, що знаходиться тут. Рейх Садлер був пов'язаний з цим літаком і з викраденням сім'ї. Настав час шукати відповіді. Кінець 75-го розділу. Якщо вам сподобалось, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Дякую за прослуховування. Почуємось!